îi iau în mână și înșurubez rzând, râzând în lună Ca pe niște mânere sculptate, Cum trebuie că erau pe vremuri împodobite Roțile de cârmă ale corăbiilor. Jupiter e galben și Hera cea minunată iar gintie. Izbesc cu stânga în roată și ea se urnește. E un dans, iubito, al sentimentelor zeițe ale aerului dintre noi doi.